те, що думаємо про себе чи те, що думають про нас інші Я тільки те, що думаю про себе Тоді і істина те, що думаю я Ми так здебільшого і вважаємо і так воно є для кожного А якщо вона поза нами все одно тільки через нас І що тоді філософський камінь? Наше життя, але в мене немає того каменю бо немає життя а віра – це теж я, великий справжнє. Дихо в тому, що ми всі віруємо і не віруємо, і так, і ні. Колись ми вірували, були одним цілим з природою, молилися їй. Цвіте терен – то ще звідти. Зори пад сонце в крові, а далі почали сполучати Бога з ідеєю, щоб він служив їй. Ідея замінила Бога, та й люди виявляються зайві. Знищили людей в ім'я ідеї, а може і світ. Тоді буде чиста ідея. Ніщо не заважатиме. Максим потер рукою підборіддя. Якщо, Марійко, ти все розраховуєш, то скажи, що буде з нами, з усіма. По-перше, всі ми, себто ви, різні. По-друге, цього сказати не можу. Чому? Ну, як тобі... Колись один наш видатний радянський кібернетик, коли йому запропонували закільцювати в одну систему господарства України, відповів «Не можна спланувати безгосподарність. Так само не можна прогнозувати наших зверхників, а значить, і що вони вчинять?» Я обмовилася, коли сказала «наших». Вони не наші, вони самі по собі, тільки задля себе. Вони не люблять власного народу, власної країни, танцюють під чужу дудку в прямому і переносному значенні, в прямому, під чужу гітару або чужий барабан. Ти бачив кого-небудь з них на ювілейних вечорах наших найбільших видатних митців? Не бачив, бо вони їх не знають і знати не хочуть, не мають їх у серці, а розумом не осягають. Перед нами всі ознаки, ознаки чогось грізного, туди або туди. Люди голодують, а в газетах мажор. На перший погляд і не видно трагедії. Так, мабуть, було і в 33-му. У одних грища, презентації, конкурси, а у інших конкурси на смерть. Ну а чому вони такі там на горі? Екран ледь потьмянів. Не придурюйся Максиме, ти ж знаєш, розумний і порядний туди не зійде. Не дадуть. І моляться вони, От віку чужим богам. Через те й не хочуть, щоб і собор був наш. Але маємо перебувати і це. Вистояти, побороти. Тоді й доведемо собі, що ми сильна нація, і наші гони довгі ясні. Переборемо. Прийдуть нові люди, дуже і чисті. Живіть з вірою. На кухні зашкварчало звідти потягло горілим, і Олег побіг туди. Прокуйовдився там довгенько, а коли вернувся, Максима не було і екран темно виблискував. Саме роздягався, як задзвонив дзвінок. Чомусь подумав, що це вернувся Максим. Одначе це був білоокий, вшировкому кожані чоловік, той, що приходив до нього в лаврі. Він церемонно посунув плечем Олега, пішов по коридорчику. Олег кинувся за ним, щоб спрямувати його до кухні, але той ступив до вітальні і сів у крісло. Екран комп'ютера світився, але марічиного обличчя не було видно. Білокий вид з пачки сигарету. Олегові знову здалося, що він його десь бачив. Мав погану пам'ять на обличчя не міг згадати, де. Білокий затягнувся сигаретою і видихнув з димом. Знайшов листа. Роздратований нецеремонністю, самовольством, Олег раптом гарикнув. Та нехай вони горять синім полум'ям, ваші злодійські папери. Білокий кахикнув. Погойдав головою, мав тонкого гачкастого носа. Від того здавалося, що ця курка клює зерно. Горітимуть не вони, а щось інше. Ми й так довго з тобою валандаємось, для чогось обвів поглядом квартиру. Це останнє попередження, запам'ятай, можемо ще покликати Джиласа. Воно ніби й нічого, але й походеньки ваші, Ліля, Катя, і повернувся, щоб іти, кинувши незагашену цигарку на підлогу. Його зупинив тонкий металевий окрик. «Ану, підбери!» Білокий завмер. Оглядався, нічого не розумів. Важко нагнувся, підняв недопалок і вийшов. «Він сюди більше не прийде», – пролунало з екрана. Одначе Олег не міг заспокоїтися.